jag inte alltid kanske, för jag råkar veta att du har varit ute och sprungit en hel del sen förra gången och jag, jag misstänker att du inte har datorn med dig då. Nej, det har jag inte. Det hade kanske kunnat känns praktiskt, men den är lite för för det. Laptop till trots, så i, i bästa fall, eller vad man ska kalla det för, så har jag ju min, min surfplatta med mig, men det är ju också för att då är jag på väg någonstans för att jag ska plugga helt enkelt. Det är ju så sant, men någonting som du har haft med dig som jag är väldigt medveten om att du har burit runt på. Det är ju faktiskt din lilla handkamera som du har sprungit runt och dokumenterat en hel del av ditt turistande med. Och mm. du har ju också delat med dig en hel del av resultatet på bloggen. Mm, det har varit en... En extremt flitig, både den här veckan, men också veckan dess förinnan också. Mycket mer filmande än vad jag tror att jag gjorde under hela mina sex månader här när jag faktiskt pluggade. Och det är ju med flit också, för att det ska ju vara just, ja. Mer av en upplevsresa den här gången också. Även om jag har försökt sjunka in i vardagen med, med jämna mellanrum. I synnerhet när jag då går till ett café med min surfplatta och mina skolböcker. Och, och sitter och pluggar i ett par timmar. Men just att få, att få se saker och få se nya saker. Och sen också kunna dela med mig av dem. Inte bara i bild och text utan gärna även video. Det har det blivit mycket av vill jag lova. Ja, du har ju sett väldigt glad och välmående ut på klippen också så jag antar att läget är väldigt bra också där borta och du njuter i fulla drag av tillvaron. Det gör jag verkligen fortfarande. Ett tag så ska det ses att jag undrade om jag kanske stannade en vecka för länge, att det kanske blev för mycket av det goda. Men nu är jag faktiskt extremt glad över att jag har en sista vecka kvar också som jag verkligen kan få göra så mycket som möjligt av. Av det som jag liksom har kvar som jag känner att det här och det här skulle jag också vilja hinna med. Eller bara just få ta det lugnt och känna fortfarande att vardagslivet i Japan det är så här det funkar. Ja, men när det här avsnittet läggs upp så börjar det ju närma sig för dig att åka hem igen. Det, det är ju väldigt tråkigt det där och kanske ingenting som vi vill prata om egentligen. Men det är ju någonting som kommer att komma och du är ju väldigt medveten om det och du försöker ju njuta så mycket av tiden som du har kvar naturligtvis. Och du har väl lite planer också på saker du tänker göra även om det nu mer är att, ja, bara försöka njuta. Jo, jo, absolut. Det, det finns fortfarande en och så saker kvar på min att göra lista som jag, som jag definitivt vill få bocka av innan jag verkligen åker hem. Men eh, även om jag börjar tänka på just hemresan ganska ordentligt så tänker jag fortfarande mycket på nuet också och vad jag ska göra. Men det är väl också det enda sättet att leva egentligen. För det är väldigt lätt att styra sig blind framåt. Det är väldigt lätt att styra sig blind bakåt. Och väldigt lätt att glömma där man står just nu. Och faktum är att det är just nu som man borde lägga en stor del av sitt fokus. Mm, mm. Jag har försökt att göra det speciellt nu den här liksom, de sista dagarna. För tidigare så försökte jag ju ändå planera- ganska mycket framåt när jag just skulle uppleva saker och få se så mycket grejer som möjligt och verkligen börja tänka på att beta av grejer men, men nu, just som sagt att det här med att försöka leva väldigt mycket i nuet och verkligen ta tillvara på den här tiden och inte tänka för långt framåt det känns väldigt bra men det handlar väl mycket om att förra veckan då var du verkligen råturisten. Den som verkligen ska se alla de här uh, utflyktsorterna. Som vill se de här uh, sevärdheterna. Och det är det som är i fokus. Och eftersom att det finns ganska mycket av den varan så får man ju också lägga upp sin tid lite grann. Så att man inte kommer dit, är där, åker därifrån. Och så inser man att man så bara en tredjedel av allt det man hade planerat. Jag tycker om att planera när det är just sådana grejer. Då, då vill jag liksom ha mitt klara schema framför mig. Och det är just av den anledningen som du säger. För det, det är så lätt hänt att tiden bara springer iväg på sådana här små saker. Att hitta någonstans. Att man inte har kollat upp ordentligt i förväg. Vad är det för inträde hit? Vad är det för öppettider här? Hur kan jag ta mig dit? Hur lång tid tar det? Så därför känns det som bra att få ha det liksom i huvudet redan så att det blir just mer effektivt och då handlar det ju mer om att skala bort den tiden som man annars hade spenderat på bussholplatser, vandrandes, mm. yrandes runt stirrandes på kartor och så vidare och jag vet inte vad du tycker men den tiden har jag gärna så lite av som möjligt Särskilt när det finns så mycket annat roligt som man hellre i så fall skulle vilja göra. Och det har ju varit en händelserik vecka för dig också. Men om vi börjar hemma omkring, hur, hur är vardagslivet där borta i den lilla lägenheten? Ja, jo. Det är rätt mysigt fortfarande egentligen. Jag eh, fortsätter att bara ta... Det tar väldigt mycket dagarna som det kommer nu när liksom det riktiga turistandet är gjort och det, det kommer att se ut så även den här veckan till en väldigt stor del egentligen. Men jag har börjat prata lite grann med de som, de som jag bor med också just om att ja, snart är det ändå hemgång och, och de tycker att det är tråkigt liksom att tiden går så otroligt fort verkligen. Vad ska man säga egentligen? Jag kommer ju sakna det här lilla trevliga rummet som jag sitter i just nu. Det kommer jag verkligen att göra. Jag kommer sakna området omkring mig också. Och det har ju varit en, en fantastiskt skön semester. Så snart, snart blir ju som vardagen en helt annan. Det, det är som så det är det som är grejen med när man åker bort dessutom. När man åker utomlands att det, är inte, bara, det är inte bara det jag gör till vardags som förändras. Utan hela miljön kommer ju att förändras. Men då är jag ju jättenyfiken på vad du har hittat på där hemma omkring. Har du gjort någonting speciellt? Ja, en av de allra mest läckra upplevelser som jag har haft här nu den här veckan som har varit det är att jag har varit till en, ett stort tempelområde som heter Fushimi Inari. Och Fushiminari är ett, ett Shintoism-tempel som är extremt, extremt känt för att det har sina tusentals med sådana här röda torii portar Och jag tror att det är upp mot tiotusen rent av som sträcker sig längs med en, en vandringsled som går upp för Inariberget som finns där. Så hela den här tempelgården den ligger liksom vid bergsfoten. Och sen kan man då gå på någon slags pilgrimsfär, jag vet inte om man ska kalla det riktigt så, men, men ungefär längs med då en väg som går upp för berget som är 230 meter och det kan jag säga, det, det var precis den upplevelsen som det låter som att det skulle kunna vara, det var faktiskt ännu bättre än vad jag hade föreställt mig för jag har sett många många bilder härifrån fantastiska bilder, men att faktiskt få gå där och ha de här rapportarna runt om sig, alltså på vissa ställen längs med vandringsleden så då är de så tätt satta så det känns som att man bara går i en lång korridor helt enkelt som är uppbyggd av de här. Och just det här templet är ju ett sådant som är så extremt välkänt att de flesta har ju sett bilder härifrån i någon form. För de här portarna är ju någonting väldigt speciellt och det är ju väldigt vackert, det är ju väldigt imponerande och jag kan verkligen tänka mig att det är en upplevelse att vara där och se det fysiskt. Att inte bara uppleva det genom en bild utan att kunna gå igenom det, att kunna känna på det, att vara där. Och jag råkar veta en liten anekdot om det här templet som är helt orelaterat. För eh, alla våra Nintendo-fans där ute så eh, ska tydligen det här templet ha varit en inspirationskälla till Shigeru Miyamoto när han har designat Star Fox. För alla de här hinderna som man flyger igenom, det ska tydligen vara de här portarna som ligger bakom dem. Precis vad jag också har hört och jag tycker det är väldigt väldigt roligt och det som det blir ändå ganska så här, ja men nog jag kan definitivt se den kopplingen självklart när man väl speciellt är på plats och ser en som port och går igenom den det, det förstår jag helt klart att det har varit mer påverkat i det spelet och det är ju faktiskt en jättekul grej det har ju inte så mycket med templet i sig att göra, men det är lite roligt när något ikoniskt påverkar något annat som också blir ikoniskt. Det är precis som att den här speciella känslan smittar av sig även om det blir något helt annat. Det är ju som sagt lite av en, en, en spirituell ändå upplevelse och vandring att göra också. Det är inte alla som, som promenerar hela vägen upp. För det, det tar cirka en timme, en och en halv timme att nå toppen. Det beror förstås på hur mycket, man, ja, hur mycket man stannar upp egentligen, hur mycket vila du behöver och hur, hur snabbt man går. Men det, det finns ett par rastplatser som man kan stanna upp vid. Um, bara för att dels fylla på med vatten eller kanske någonting att äta. Och dels bara få sätta sig ner och vila ett litet tag. Jag stövlade på ganska ordentligt hela vägen så att jag, jag tog mig upp bara en timme och sen gick det ju ännu snabbare ner för. Men jag kan absolut tänka mig gå hit igen. Och jag uppmanar verkligen alla som är i Kyoto att, att självklart göra det här. För det bästa med dessutom Fushimi Inari det är att det är öppet året om dygnet runt kostar ingenting. Utan det går alltid att gå in hit. Och att klättra på berg har väl varit lite ett signum för veckan också. För jag råkar veta att du har varit ute och knatat runt en hel del i bergstrakterna host hust. Jo då, jag har haft ont i benen fler än en dag Det har jag Dels så Faktiskt samma dag som jag nu var I Fushiminari så ska du säga att, att jag gjorde en liten liten avstickare När jag kom ner därifrån För det finns ju ändå någonting här i Kyoto Som heter Kyoto Trail Och jag kan nog faktiskt ha nämnt det här tidigare Jag har minns nog skrivit om det på bloggen tidigare Att eh, man kan ju då gå Diverse, ja vandringsleder runt om i Kyoto som går från ett berg till ett annat eller från ett tempel till ett annat eller bara från en plats till en annan helt enkelt mellan olika distrikt. Och beroende på vart man väljer att starta eller sluta så kan de här vara allt från bara en eller två timmar upp till en 6-7 timmar långa av. Dels sitter jag i ett Kyoto Trail efter Fushiminari och promenerar lite längs med den men framförallt det jag gjorde som inte alls var inplanerat utan det var bara det var fint väder ute. Jag visste inte vad jag skulle göra men jag behövde få vara utomhus. Och så bakom Yasaka Jinja, det templet, så hittade jag ett Kyoto Trail som såg extremt lovande ut och började promenera längs med. Och det var en ganska lagom så här promenad på kanske 45 minuter uppför ett berg som finns där bakom Yasaka. Och det var också en sån här en fantastisk just naturupplevelse. Jag hade lust att fortsätta därför att jag hittade ju en skylt som pekade åt ett håll som sa att ja, men om du nu fortsätter att gå hitåt, då kommer du till det här berget. Men jag kände att just då behövde jag spara på benen. Jag hade gått tillräckligt mycket som det var. Jag skulle fortsätta gå mer någon annan dag därefter. Så jag vet ju att The Kyoto Trail det finns kvar. liksom. Jag vet var jag ska gå någonstans nu. Så att det är väl en av de här sakerna som jag planerar att göra också innan jag åker hem. Att fortsätta längs med just den leden. Ja, för du behövde väl spara lite benkraft till det stora du skulle göra den här veckan. Men innan vi tar oss dit så råkar jag ju veta att du gjorde ett litet fynd på vägen till ditt berg. Där du stötte på en liten oväntad butik och blev lite småförälskad i vad du hittade där. Oj, ja, ja, det var verkligen... Ett riktigt slump möte, verkligen. Alltså att hitta det där bland de gränderna när jag höll på att irra mig runt och skulle försöka hitta en plats att parkera min cykel på så att jag kunde påbörja en vandringen, så att säga. Här plötsligt mitt bland alla, alla gränder och bland alla ganska vanliga butiker så låg där en alldeles speciell butik som, direkt när jag såg den, så bara parkerar cykeln, går rakt in och jag har varit så glad in i hjärtat och själen, verkligen. Det fanns nämligen en Studio Ghibli-affär där, mitt i vad jag tyckte var ingentinget, liksom. Åh, herregjösses vad de hade grejer från samtliga Studio Ghibli-filmer. Både utomhus, de hade ju dekorerat det här så alltså fantastiskt, verkligen, så... Båda när jag skulle gå in men även ut därifrån. Hela tiden så stod det folk där och fotograferade just vid ingången. För där hade man nämligen en ganska stor Totoro-figur i trä. Men sen också i skyltfönstret till själva ingången. Så hade de en massa jättesöta mjukisdjur från diverse filmer. Och samma sak just när man kom för som en slags port. Som välkomnade den in till, det här, till den här butiken då hade man också placerat ut jättemycket olika både figurer men också typer av krukor som man skulle plantera växter i så det var, det var ju bara redan liksom på vägen in så förstod man vilken vilken makalös och härlig butik det här skulle vara och som sagt där inne då, dels spelade de musik hela tiden från olika Ghibli-filmer och så sedan var det då bara hylla efter hylla med allt från handskar och halsdukar till pennor, till ritblock, kalendrar där fick jag verkligen hålla i plånboken kan jag säga. Och jag är glad att jag gjorde det också på ett vis. Visst skulle jag kunna köpa hur mycket som helst där inne. Men, men jag får sansa mig lite grann. Jag har redan köpt några studiogibli-saker på andra ställen dessutom. Och det skulle ju faktiskt sägas att det finns ju film om det här på bloggen. Och du tog ju också tillfället i akt att verkligen agera turist. För du gick ju verkligen med kameran rakt in i butiken och började filma. Och jag vill minnas att du sa för dig själv att det får bära eller brista. De får säga till mig att de inte vill att det ska filmas. Jag måste bara få ta chansen och se vad, vad som finns här inne. Och jag vill verkligen dela med mig. Och visst, du filmade ju inte under hela ditt besök inne i butiken. Men det man fick se där... Vi som har en viss förkärlek till Studio Ghibli... Vi, vi fick ju direkt ett blödande hjärta ut av allt det fantastiska där. Ja, jag, jag, vet, jag skrev nog både på bloggen men jag gjorde det av en tweet också på mitt Twitterkonto när, när jag hade kommit in dit och när jag väl stängde kameran så gjorde jag en snabb tweet och sa Jag tror att jag har dött och kommit till söthimlen och här vill jag stanna för alltid Jag klandrade inte, det var väldigt fantastiska saker du hittade där och det är ju inte den enda fantastiska butiken du hittade för där är ju en annan som jag vet att du har besökt tidigare som nu fick ett litet återbesök. Även om den kanske inte direkt är kopplad med Japan på något sätt. Utan det är ju snarare något väldigt, väldigt, väldigt belgiskt. <laughs> väldigt, väldigt, väldigt, ja. Jo, alltså det finns ju en butik som jag upptäckte av en renslump när jag var här senast. Nämligen en sån här officiell Tintin-butik. Det här är då The Tintin shop Kyoto och sen vet jag även att de har en, en butik i Tokyo och det var faktiskt på det viset som jag upptäckte den här också när jag gjorde mitt besök där och de pratade om att men har du inte varit i Tintin butiken i Kyoto? Dels så ligger den extremt mysigt till för butiken är i ett så här riktigt, riktigt gammalt trähus och det är rent av knakar när man går upp för trappen för det här är på andra våningen och det knakar liksom i bräderna på golvet när man går in i butiken men sen det är det även samma sak där att de har så mycket grejer, det är det är en väldigt liten butik men det är väldigt fullproppad med grejer. Inte riktigt lika mycket som det var i Ghibli-butiken men väldigt mycket. Och det är liksom i prisklasserna från bara typ ett par tiotals kronor upp till flera flera tusentals kronor. Tiotusentals kronor rent utav beroende på om du ska ha då en, en Tintin-figur som är kanske en halv meter hög eller om du bara ska ha en tintinfigur som då är en decimeter hög och är då den här tintin någonting som de trycker upp mycket av, kanske gör nyckelringar eller är det en figur som är faktiskt i en begränsad utgåva så de har allt möjligt där och de har även självklart album, de hade både album som var väldigt mycket på franska men sen har de även album som då självklart är på japanska också och jag köpte ju just sådant när jag var här senast bara för att Men det kunde vara kul att kunna läsa Tintin på japanska Jag kan ju historierna så väl, jag är så otroligt uppvuxen med, med Tintin, det är vi ju båda två det blir lite som en roligare språkövning skulle man kunna säga. För i och med att du vet ungefär vad de säger så får du sitta där och testa där fram att ja jo, men vänta här, det här måste ju kontextuellt betyda ungefär detsamma och vilka kanjina är det där och så vidare. Så mm. Mm. det är väl ganska nyttigt samtidigt som det är underhållande. Precis vad jag hade för tanke också när jag köpte den. Att kontextuellt, det är ju trots allt en serietidning. Det är det som är så bra med att läsa serietidningar på japanska. Dels kan jag just nu som sagt historien redan men man ser också vad det är som händer i varje serieruta och då är det lättare också att, att greppa och förstå vad just det här kan betyda eller just den här böjningen är för någonting eller det här ordet som finns där. Den här gången blev det också för övrigt ett, ett par småköp. Jag, jag köpte någon liten grej till mig själv. Jag köpte någon liten grej till några kompisar som jag också vet är väldigt förtjusta i Tintin. Men eh, den här gången blev det mest bara småköp men någonting måste man ha. Ja, går man in i den butiken eller i den här Studio Ghibli-butiken så man måste ju ha något med sig därifrån. Det, det går ju inte bara att gå dit och titta, det är helt omöjligt. I alla fall om man har den kärleken till både Tintin och Ghibli som vi har så... Eh, jag förstår att det sved lite i plånboken, jag hoppas bara att hålet inte blev alldeles för stort. Nej, det är ingen fara, ingen fara. Och jag, jag erkänner att jag har faktiskt varit tillbaka till Ghibli-butiken och plockat upp en penna därifrån. För det kände jag så här i efterhand att ah, men alltså, jag borde väl åtminstone ha tagit bara en sån liten grej. Det kostar inte så mycket. Ja, ett par minnesaker, det ska man ju ha med sig. Den saken är säker. Och på tal om minnesaker så antar jag att det blev ett par sådana från den stora resan som du gjorde den här veckan. För eh, du har ju inte bara suttit hemma eller varit ute och sprungit på berg utan nu har du ju blivit stort stadskille också. Ja det stämmer så väl för den största grejen jag hade planerat för den här veckan det var ju att jag faktiskt skulle besöka grannstaden Åsaka. Som jag ju bara har varit tidigare i ett par timmar och då höll jag mig bara till ett väldigt litet område. Så den här gången tänkte jag att jag skulle få promenera lite mera runt omkring och få se hur staden ser ut. För det här är ju ändå nu Japans tredje största stad. Och den har verkligen en helt annan arkitektur än vad Kyoto har. Kyoto är ju ändå känt för just det här gammeldags som de har över sig. Det är därför jag tycker så mycket om staden också. Osaka är som ett litet Tokyo, det är faktiskt vad det brukar bli kallat för och det stämmer verkligen därför att man har de här extrema skyskraperna på sina ställen och det är ganska tajt med hur husen sitter ihop och de ser ganska moderna ut och sen dessutom vad som är kul ändå dock med, med Osaka det är att samtidigt så har det ändå bevarat väldigt mycket av det här gamla också. Det finns väldigt mycket grönt inne i Osaka. Det finns väldigt många fina stora parker. Och det som är så kul också. Som var en av de stora grejerna med varför jag ville till Osaka. Det är för att det finns ju ett slott där också. Precis som att det finns Ninja Castle här i Kyoto. Så finns det då Osaka Castle. Det var ett stort slott. Och herregud vilken slottskård verkligen! Och det var först när jag var inne i slottet som jag verkligen kunde förstå hur pass stort det faktiskt var. För där fanns det en en liten miniatyr av hela slottskården som man hade byggt upp i skala 1 till 350. Och då begrep jag vilket jätteområde det var. Jag tycker ju att Niju Castle här i Kyoto är väldigt stort och väldigt häftigt och ha har en väldigt snygg och rolig slottskår att promenera i. Men alltså det, det gick inte riktigt att få någon uppfattning om hur stort det var själva Osaka Castle. Förrän jag såg just den här miniatyren, den här modellen av det hela. Det var helt vansinnigt. Och jag, jag gjorde en liten promenad längs med muren. Och alltså jag tänkte det att jag om jag försöker gå runt hela det här. Det kommer ju att ta liksom en timme. Och det var ju inte så att du hade överdrivit mycket tid på det att springa runt och bara titta på murar. Du hade ju mycket du ville uppleva när du ändå var där. Men jag förstår ju att det här slottet var någonting som du bara var tvungen att gå och se. Därför att av det man ser på bilderna på det och av det man ser som du faktiskt har filmat av det så... Är det ju en sanslöst häftig byggnad och eh, den riktigt dryper ju av historia och man vill ju bara gå in och kika mer därför att vad jag förstod så var det inte tillåtet att filma på alla våningarna i det här museet som det har blivit. Nej, tyvärr inte. Det där ibland en, en sak som jag väldigt, väldigt gärna ville fota det var just den här modellen av då slottet och slottsgården för att jag ville kunna visa upp så här pass stort är det verkligen. Det var som liksom svårt att få den, det perspektivet med videokameran även om jag försökte ställa mig ganska högt upp och filma runt omkring hur det såg ut i omgivningen. Men våning 3 och 4 i synnerhet som hade just extremt mycket tung historia till sig. Det fanns viktiga dokument där som var då skrivna av diverse kejsare. Det fanns bland annat en krigsförklaring. Och så fanns det även jättemycket mycket rustningar och man fick se vapen som man hade på den tiden. Och det fanns väldigt många målningar som skulle beskriva hur, hur i synnerhet det här stora kriget när slottet brann ner, hur det såg ut. Där fick jag tyvärr inte vara sig fota eller filma. Ja, det, det var en häftig upplevelse. Det var väldigt kul att få gå in dit. Och eh, som sagt det finns, det finns ändå foton och det finns en liten film Från de våningar där det var tillåtet och precis som filmen antyder så är det ju inte bara slottet du besöker utan du knatar ju runt en hel del i Osaka också. Eller lilla Tokyo om vi ska vara lite lustiga. <laughs> och jag måste ju säga att bara det lilla man får se från den här staden är ju enormt imponerande. För det är ju helt extrema byggnader och det är ju väldigt, väldigt folkrikt. Och jag kan tänka mig att du, liksom jag som gillar att vara på de kanske lite... Folktummare platserna blir smått överväldigade av alla människor överallt. Absolut och man slår så det är väldigt snabbt också därför att det är ju jättestor skillnad på tunnelbanesystemet. Hur, hur stora de här underjordiska liksom tunnlarna är där folk bara slussas verkligen från en plattform till en annan kontra här där liksom ja, men plattformen, den andra plattformen den är liksom på andra sidan av, av rälsen jag ser den härifrån, det är ju bara Kyoto Station som är väldigt stor och förvisso, ja, nej men Osaka Station och Kyoto Station jag, jag är imponerad av hur Kyoto Station ser ut jag tycker det är en helt spektakulär byggnad som är makalöst stor men alltså Osakas eh, station husstationen tycker jag är än mer sanslös och det är verkligen tur att det är skyltat i taken för man kan gå så vilse där nere bara för att försöka hitta mellan olika linjer, för där är det så många olika linjer, jag, jag brukar bara hålla koll på kanske två, tre stycken på Kyoto Station och här är det typ tio stycken som samlas, så, så det är rörigt, men det är också en häftig upplevelse av just den anledningen verkligen och så sen då när man kommer ut från stationen och man ser de här de här otroligt, otroligt Höga husen helt enkelt Som sträcker sig så, så väldans högt Det är verkligen samma känsla som Ja när jag klev ut Från bussen efter att ha Åkt buss då här från Kyoto Ända upp till Tokyo mm. För ett och ett halvt år sedan Man slås verkligen av att herregud Vilken storstad det här verkligen är på riktigt Det är så här det, det ser ut när det är Stora städer som liksom har Några miljoner invånare till, till skillnad Från när man är i en så kallad Storstad i Sverige Ja, det är ju väldigt svårt att jämföra städerna här hemma med städerna där borta. Jag, jag misstänker att de inte alls är i närheten av varandra skalmässigt. Utan det är så mycket större, så mycket mer imponerande. Men båda har sin egen charm, om vi säger så. Och när man är färdig med att springa runt i labyrinterna under Osaka och kommer ut i ljuset igen så finns det ju en hel del att se och uppleva och... Jag är tveksam om du har med allt du hade velat göra med tanke på storleken och omfånget. Nej, verkligen inte. Alltså, Osaka har fantastiskt mycket att erbjuda. Och eh, dels så, jag, jag har ju varit i Kyoto Aquarium och jag tyckte att det var fantastiskt roligt och väldigt fint och vackert. Men det finns ju även då, självklart, Osaka Aquarium och det ska vara en av Japans. Absolut mest imponerande akvarium som jag har förstått det. Så dit skulle vi ju självklart kunna vara kul att gå också och få jämföra med hur det var här i Kyoto. Och sen har ju dessutom Osaka Universal Studios, den här jätte stora temaparken. Och så sen då alla tempel, museer som finns. Det är verkligen en, en stor stad. Och det är, det är därför jag tycker det är skönt att bo i Kyoto också. Därför att vilja då ha en storsatsupplevelse på riktigt ändå du behöver jag inte åka längre än till Osaka. Och, och det tar typ 40 minuter härifrån med tåg. Det beror som på vilken tåglinje man väljer. på vilken dag du åker. Men det är typ 40-45 upp till 50 minuter. Och du får betala typ en 50 för det. Så jag, jag tycker väldigt mycket om just den här regionen som jag befinner mig i. Kansai-regionen. Av den anledningen att man har så nära till allting verkligen. Man kan få en väldigt komplett upplevelse här oavsett vad, vad man är ute efter och vad man är van vid och liksom är uppvuxen med. Jo, det har du helt rätt i. Men för att återvända till ditt besök i Osaka så um, misstänker jag att det blev en hel del shopping och en hel del gå runt och titta på hus och människor och bara njuta utav tillvaron. Ett par kafébesök, bland annat ett svenskt om jag förstod det hela rätt. Ja, roligt nog så, så fanns det ju ett svenskt café här. Jag slöt nämligen upp med två stycken personer från den här hiken som jag var på och de tyckte att vi skulle gå till ett café som heter Fågelblå. Helt enkelt för att det hette Fågelblå. Och det var verkligen på svenska. Det, det var ingenting bara slumpartat utan det här stället drivs av tre stycken japanska tjejer som helt enkelt är väldigt förtjusta i Sverige. Och de hade en svensk meny. Men självklart Saker som var bakade där, de var ju ändå bakat fortfarande med lite, lite av den japanska touchen till sig. Kanelbullarna såg inte exakt ut som kanelbullarna gör här i Sverige. Men smakade väldigt kanelbulleaktigt. Och sen kunde man även dricka lingondrick om man ville rent utav. Och de serverade te och dessutom spelades till svensk pop i högtalarna också. Och så hade de lärt sig några svenska fraser så de kunde liksom säga hej då välkommen tillbaka och några sådana saker. Det var ett, ett jättehärligt besök mycket på grund av ägarna också för två av de lite äldre kvinnorna. De, de var väldigt härliga, liksom de var väldigt varmhjärtade och tyckte förstås att det var jättekul att jag var där som just svensk också. Samtidigt måste det ha varit lite av en Whiplash-upplevelse för Först är du i Japan, helt plötsligt är du Tillbaka i Sverige och nu är du helt plötsligt I Japan igen <laughs> Ja jo, jag hade ju faktiskt Förväntat mig att jag har med om det är ett café Som heter Fågelblå så ägts av svenskar Och så kommer jag in dit och så är det liksom tre stycken Japaner som hälsar på mig Det, det blev som en konstig kulturkrock och en konstig upplevelse på ett vis att sitta i ett japanskt kafé, men det var svenskt. <laughs> Fast det var inte svenskt, för det var japanskt. <laughs> det var precis som du sa, svenskt men lite liten nyp utav Japan över sig. Mm, mm. Ja, det, var, det var en härlig upplevelse, det var det verkligen. Och det var som sagt en härlig upplevelse överlag bara att gå längs med gatorna och se, och se husen och se människorna. Och sen också på kvällskvisten att besöka town som är den här elektroniska gatan eller distriktet snarare. Precis som att då Tokyo har sitt Akihabara där det bara liksom finns mestadels en massa elektronikbutiker och det, så, det säljs en massa spel och det säljs en massa figurer och det finns väldigt mycket av de här made-cafés som vi ju har avhandlat i ett tidigare avsnitt. Precis samma sak fast i Osaka. Och som sagt det är mycket därför också det är det, det lilla att de har även ett sånt här distrikt och jag kan också tänka mig att plånboken och budgeten börjar närma sig bristningsgränsen nu. Så jag hoppas du inte köpte loss alldeles för mycket medan du var där. Nej, jag, jag höll väldigt mycket på mig faktiskt. Det var, det var mera de här intrycken som jag var ute efter. Jag tog ju ut en ganska ordentlig slant, det ska jag kännas. För jag ville ju samtidigt kunna spendera pengar om jag verkligen skulle snubbla över någonting alldeles spektakulärt som bara går att få ta på i just Osaka. Men pengarna, det, det mesta gick till just att eh, kunna ta sig runt, att besöka slottet och sen också bara, bara mat men, men jag, jag storhandlade inte som jag först trodde och kanske var lite rädd för också att jag skulle råka göra och det är jag faktiskt väldigt glad för Därför att jag tyckte det var tillräckligt mycket bara att få åka till en storstad, få se en storstad och samtidigt också få blanda upp det med lite av det här kulturella som just då slottet. Ja, huvudsaken är ju att det känns som att du fick den upplevelsen som du ville ha och jag misstänker att du vill nog komma tillbaka dit och uppleva lite till och vem vet du kanske tar dig tiden medan du fortfarande är där annars så är det ju en anledning att få komma tillbaka hit till landet. Oh ja, det, det är ju svårt att täcka verkligen hela åsaka på bara en dag eller på bara en helg egentligen av också så även när jag planerar mina framtida återbesök hit till Kyoto så då kommer jag åka in till Osaka fler gånger för att just få se lite mer hela tiden, lite nytt. Självklart bara få återuppleva stadskänslan igen, få gå omkring i liksom centrumkärnan, gå tillbaka till Downtown. Jag, Jag är väldigt, väldigt sugen på att ta mig dit en gång till innan jag åker hem. Därför att det är så himla nära, det kostar inte så mycket att åka dit heller och att bara promenera runt där. Det kostar ju inte heller någonting, men det är samtidigt också en mycket, mycket av en upplevelse. Men absolut, det, det finns en stor chans att jag återvänder för att bara kunna bocka av en eller två grejer till som är just liksom mera lite turistiga upplevelser. Men det finns ju faktiskt en turistupplevelse kvar som vi ska börja prata om. Och det är ju inte den roligaste att tala om heller, men den är ju axo viktig nämligen att börja förbereda sig för att ta sig hem igen. För tiden den börjar ju närma sig sitt slut, och du har ju ändå varit där. Lite längre än vad en normal semester brukar vara- så man kan väl säga att du har fått valuta av din semesterupplevelse. <laughs> Men det finns ju en hel del förberedelser som måste göras- innan man sätter sig i taxin till flygplatsen. Ja, jo, och, och i mitt fall så är det ju i synnerhet packningen. Jag har pratat om det här tidigare på bloggen också. Jag har ju köpt på mig en hel del grejer självklart. Jag har köpt mycket till mig själv, jag har köpt mycket till mina vänner- och det gäller ju att se till så att allting faktiskt kommer om bord. Man måste ju tänka väldigt mycket på hur mycket packning får jag ha med mig. Skiljer sig det egentligen av från en flygplats till en annan. För ska man göra mellanlandningar då är det inte säkert att den flygplats där du mellanlandar och ska lasta ombord väskorna på igen om du nu ska göra en omsäckning. Att de har samma typ av begränsning och regler på vad du får ha i väskan och hur mycket den får väga. Så det gäller att man tänker på det där när man ska åka iväg eller innan man ska åka väg Att man inte bara håller på och, och, och packar och packar och tror att så länge den går igen så är ju det lugnt. Utan kom ihåg det här framförallt med vad finns det för viktgränser. För det kan vara väldigt, väldigt mycket som skiljer från ett fribolag till ett annat. Och hur många resväskor du egentligen får ta med dig och just checka in. Och hur, hur det ser ut med vad du behöver ta med dig ombord på liksom själva flyget. Så tänk på packningen och här är ju ett bra tips också. Jag väljer ju att göra på det viset att det jag tycker är viktigt att få hem det är ju framförallt det jag har just köpt. Sen finns det vissa saker som jag inte behöver ha omedelbart med mig hem utan det kan få vänta. Båda av sånt jag har köpt men också av sånt som jag har tagit med mig hit, typ kläder. Så när man ska åka hem, precis som jag gjorde när jag åkte hem efter studietiden. Så kommer jag att skicka en eller två kartonger med grejer via båt helt enkelt. Ja det är ju faktiskt en ganska bra idé för förra gången du var där så skickade du ju hem många av dina presenter och liknande med posten. Men då tog det ju också en två månader innan de dök upp och jag vet att både du och alla de som väntade på paketen var jättefrustrerade för Nej men Jesus, när ska det dyka upp egentligen vi vill ju se vad du har köpt och så vidare och så vidare. Men att vända på det och att istället skicka hem de sakerna som man kanske inte behöver men ändå vill behålla men som kan vänta ett tag innan man har någon användning för dem. Jag menar då är det ju idealiskt att skicka på det sättet och så spara platsen i resväskan för de där sakerna som känns lite mer aktuella. De man vill ha med sig, de man vill kunna dela ut i samma stund som man har kommit hem och Ja, det låter som ett väldigt bra tips att ha i åtanke faktiskt. Och sen också att när det gäller typ badrumsartiklar till exempel, och då menar jag även handdukar och sånt där. Alltså seriöst, vad kostar en ny handduk? Strunta i det, skicka inte den med resväska eller ens paket, det är bara onödig vikt. Köp en ny handduk, det är väl värt det. Eller att man tar med sig rent av kläder som man inte är rädd om. En t-shirt som du egentligen har tvättat för många gånger till exempel. Eller sockar som ändå börjar bli hål på. Släng sånt istället innan du åker hem. Så behöver du inte ha med den extra packningen. Och så passar man på att köpa nytt när man är hemma. Och har du något annat tips som du tycker det är ganska bra att man har i åtanke innan man sätter resan i rörelse? Eh, jo, en, en till sak när det gäller det här med att packa saker... Eh, jag förstår om det är många som när man kommer till det här landet, man blir förtjust i diverse lokala läckerheter, i synnerhet till exempel det här melonbrödet som Japan är väldigt, väldigt känt för som, som helt enkelt ser ut som en melon. Det är fantastiskt gott, men det kanske inte är smart att packa ner i resväskan för det är oerhört olika regler även där och väldigt strikta regler när det gäller att ta hem just sånt som är mat. Det är absolut inte säkert att personalen på den japanska flygplatsen faktiskt släpper iväg dig med ett melonbröd i väskan, eller om du har köpt i synnerhet typ fisk och kött och sådant det, det går verkligen inte utan, ska man skicka hem sådana saker, jag har bland annat köpt lite mjöl för att jag ska kunna försöka baka eget melonbröd hemma, och då har jag köpt det speciella typ av, av japanska mjölet som man använder just för det här så packa ner sådana saker istället då i en låda och skicka hem det för det är ju ingenting som blir dåligt särskilt snabbt heller det är samma sak med sådana här konvektyr också jag är inte helt säker på vad det är för regler som gäller där men det är fortfarande ändå någon slags mat, det kan hända att de faktiskt konfiskerar det på flygplatsen Ja det handlar väl mycket om smittorisker och liknande när man ska föra färskvaror från en plats till en annan för det kan ju vara så att man har någonting på en plats som inte finns på en annan och skulle det sprida sig där så kan det ju bli Ganska katastrofalt egentligen så de är ju jättestingsliga med just det där att ta med sig färskvaror och frukt och kött och liknande från en plats till en annan. Det brukar vara okej okay när det är någonting som är en torrvara som har väldigt lång hållbarhet och som är väl förpackat för det betyder att de har behandlat det i tillverkningen ganska mycket men även där så är det inte helt säkert att allt accepteras utan där finns väldigt, väldigt många strikta regler och är man osäker så ska man kanske vara lite försiktig för det är inte bara det att de kan konfiskera det utan du kan ju också få enorma böter på att du har försökt att ta med dig någonting som är helt förbjudet och det känns ganska onödigt att behöva betala ett par tusen kronor bara för att man vill ha med sig lite torkad bläckfisk hem. För hur god den där bläckfisken än är så tror jag inte att den är värd. Nej, så, så tänk på allt det här när ni packar resväskan helt enkelt. Det är, det är väl värt att ägna en extra tanke åt. Och på tal om att ägna en extra tanke så måste jag ju fråga om du har några ord eller fraser till oss för... Det hade inte känts fulländat om vi inte fick en liten språkutbildning idag. Ja, vi, vi är väl så pass turister av oss den här gången tänker jag att eh, vi tar ett par ord som kan vara bra att kunna ifall det är så att någon där ute helt enkelt planerar en resa till Japan. Och det bara ska vara en kort semester. Man har inte tid att liksom bredda igenom en hel ordbok direkt eller att lära sig väldigt långa fraser. Men, men några ord som åtminstone kan vara bra att veta. Först och främst, vad som ju kan vara väldigt bra att kunna, det är ju att ta reda på vad klockan är, ifall det nu skulle vara på det viset att du har ingen egen klocka, batteriet på mobilen har tagit slut eller du har bara själv totalt glömt bort att ställa om klockan efter efter den här långa flygresan, och, och klockan ställer inte om sig själv automatiskt heller. Så för att kolla, vad är klockan med någon, säg bara nanji. Det är två stycken ord, nan som är vad, ji som är tid. Så vad tid. Och, och det räcker så, folk förstår. Visst, nu, nu de här orden som jag säger, det kommer att vara ganska ganska informellt, men som utländsk person man, man är faktiskt ursäktad, som turist i synnerhet. De förstår att vi, vi kanske inte lär oss liksom alla korrekta regler bara att man ska åka fram och tillbaka mellan landet. Så ser man bara Nanji, då kommer de att förstå Du vill veta vad klockan är, helt enkelt. Sen gäller det att förstå vad klockan är också. Det är en helt annan, det är en helt annan femma, Man beror ju på hur de svarar egentligen eller om de kanske bara helt enkelt visar upp sin egen klocka. Förhoppningsvis, om inte, om inte annat. Och sen då, när du håller på och letar efter busshållsplats till exempel, för buss är ju egentligen det bekvämaste sättet att transportera sig, åtminstone tycker jag, inom sådana här pass då, inom citationstecken småstäder, som Kyoto och Osaka ändå är. Tokyo där lär nog bli en hel del att åka tåg, Misstänker det är så otroligt stort, det är svårt att ta sig runt överallt, men, men bussar är ju väldigt bekväma för du kan ta dig verkligen hela vägen fram. Och busshållplatsen är basu eller basutej. basu En buss är en basu, och sen tai, det är det som är liksom själva en, en, en hållplats. Så basu är hållplats, så då kan man ju bara säga det, och då de kommer förmodligen att förstå att du är det efter vars den finns någonstans. Och nu när du då vet hur du ska fråga vad klockan är och var finns en busshållsplats. Ja men då kan du kolla när går bussen, varifrån går bussen och var ligger hotellet som du kanske kan ta den här bussen till. Och hotell, där har vi också ytterligare ett låneord. För hotell på japanska är helt enkelt hoteru. Men det kan vara bra att faktiskt uttala det på det här viset, hoteru, för att de faktiskt ska förstå det. Det är inte säkert att hotel är något som, som betyder någonting för dem, utan de är vana vid att det heter hoteru på grund av just hur deras alfabet ser ut. Men annars, om du inte nödvändigtvis vill till just hotellet Du kanske vill springa på toaletten För det är också väldigt bra att kunna Kunna fråga om Både när du är på hotellet, ifall du skulle vara i foagén Men också bara överlag Om du besöker ett tempel, eller om du är På ett café, eller om du bara är mitt ute i storstan Vars är toaletten någonstans Och då räcker det också att Bara säga just ordet för Toalett eller badrum För att de ska förstå Om du då har en liten... Ett lite osynligt frågetecken där på slutet att du, du höjer tonen mot slutet av ordet så att du säger tojre. För det är tojre, återigen låneord, tojlet tojre. Vill du gå över kurs, återaraj är vad badrum heter men man använder som inte riktigt det bara för att fråga jag ska gå på toaletten. Utan tojre duger gott och väl. Tja, det kan ju faktiskt vara så att man behöver en panikdusch av någon anledning. Det har kanske varit väldigt varmt och svettigt, så det kan ju komma på talen då trots allt. Mm. Mm. Men med allt det sagt och gjort så har vi nu kommit till den där punkten som vi inte direkt har sett fram emot under den här lilla programserien. Nämligen slutet, för nu är nästan din Japantid över, det är snart dags för dig att åka hem och... Det är alltid lika tråkigt att sätta en punkt på någonting, men å andra sidan, det är kanske inte en permanent punkt som vi sätter. <laughs> Nej, precis. Nog, nog kommer jag tillbaka till det här landet. Det, det är ju ganska självklart att Kyoto, som jag har sagt, hit kommer jag vilja återvända med jämna mellanrum. Och just att göra en sån här semesterresa, i synnerhet på tre eller fyra veckor, det ska jag verkligen... Se till att eh, låta ske regelbundet. Men det kan nog hända att eh, jag gör en liten avstickare till Japan någonstans tidigare än så också. Ja, Engajins vardag kommer kanske tillbaka tidigare än ni anar, hust hust Harkel Harkel. Men eh, vi vill inte säga för mycket om det redan nu utan det får vara en liten överraskning i framtiden. Men där vi står just nu så har vi haft en fantastisk tid tillsammans. Det har varit extremt roligt att få höra vad du hittar på med där borta. Och att eh, höra hur olika det kan vara att vara där som boende och att vara där som turist. För eh, det har väl verkligen satt sin prägel på vardagen. Ja, det, det har det absolut gjort verkligen. Och, och det har varit... Som sagt en, en riktigt härlig och väldigt rolig upplevelse här som gör att jag återigen får då mer smak för hela landet och för den här typen av vardagsliv och att verkligen fortsätta plugga japanska och få försöka använda det också så, så mycket som möjligt. Och även om allt ditt pluggande kommer att fortsätta så är det slut för den här gången. Jag tackar dig så enormt mycket Thomas att du har delat med dig. Det har varit en fantastisk resa att få följa med på och jag är säker på att alla våra lyssnare känner precis som jag att det är ett enormt privilegium att få ta del av det du berättar. Tack så hemskt mycket själv också Danny för de här avsnitten. Det var det väldigt väldigt roligt att få kunna prata med dig om mina upplevelser och få, få bolla dem med dig helt enkelt så att säga. Och det har varit jätteroligt med alla som har lyssnat också. Tack så hemskt mycket för att ni också har följt med mig och, och verkligen vill att lyssna på hur det har varit att ha den här vardagen här även om det nu har varit väldigt mycket turistande också. Men det har, det har varit en en väldigt rolig upplevelse som sagt och jag längtar verkligen tillbaka efter att få göra om allt det här en gång till. Men tills att det är dags igen, jag heter Danny Arling och jag är Thomas Engström. Sayonara! Genki den är!